Минуло небагато часу, і до зали ввійшов княжич Гектор у пишному парадному мундирі, гарний, дужий, гордий, наче молодий бог, що потрапив сюди з далеких небесних високостей. Князь ступив кілька кроків йому назустріч і раптом відсахнувся назад, ніби його влучила блискавка. Зразу за княжичем Гектором до зали вскочив княжич Ігнатій. Цей вельможний юнак, на жаль, ставав з кожним днем усе дурнішим і нетямущішим. Йому, певне, страшенно сподобались гусари на подвір'ї, бо він випрохав у котрогось із них шаблю, сумку та ківер і нап'яв на себе всю цю пишноту. Він вистрибом, Наче сидів на коні, почав гасати по залі з шаблею наголо, з бряскотом волочити за собою по підлозі піхвий, надзвичайно чарівно сміючись і хихочучи. — Забирайтесь геть! Геть, звідси, негайно! — блискаючи очима, громовим голосом крикнув князь на переляканого Ігнатія і той, чим дуж, шкурнув із зали. Ніхто з присутніх не був настільки нетактовний, щоб помітити княжича Ігнатія і всю ту сцену. Князь знов весь засвітився добротою та привітністю і перекинувся з княжичем кількома словами, а потім вони вдвох, князь і княжич, обійшли всіх, хто зібрався в залі, коротко перемовляючись то з тим, то з іншим. Прийом був закінчений, Тобто всі дотепні, глибокодумні фрази, що їх кажуть при такій нагоді, були належним чином сказані, і князь подався з княжичем у покої княгині, а потім, оскільки княжич конче хотів зробити сюрприз своїй коханій нареченій, і в покої князівни. Там вони застали Юлію. З нетерпінням найполум'янішого коханця Княжич кинувся до князівни і, раз по раз, ніжно прикладаючи її руку до своїх уст, почав присягатися, що жив тільки думками про неї, що прикре непорозуміння завдавало йому пекельних мук, що він не міг би довше витерпіти розлуки з тією, яку обожнює, що аж тепер для нього відкрилась брама райського блаженства. Едвіга. Зустріла княжича з веселою невимушеністю, зовсім її невластивою. Вона сприйняла ніжні завіряння княжича так, як, мабуть, і личить нареченій, не поспішаючи завчасу здаватися на його слова. Вона навіть не відмовила собі в задоволенні трохи подразнити княжича його грою в хованку, запевняючи, що навряд чи можна. Уявити собі краще і приємніше диво, ніж перетворення бовванця для капелюшків у голову княжича, бо саме таким бовванцем вважала вона голову, що з'являлась у вікні павільйону. Це дало привід обмінятися милими грайливими жартами щасливій парі, що начебто розвеселили навіть князя, він аж тепер. Остаточно повірив, що Бенсон дуже помилялся щодо Крейслера, бо, на його думку, кохання Гідвіги до найвродливішого з чоловіків стало тепер видимим. Розум і врода князівни, здавалося, досягли свого найвищого розквіту, того рідкісного чару, яким особливо світяться щасливі наречені.